Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu, ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wala. Allahun jalla wa ala falandrojmë, për e ti ndim dhe falih kërkojmë. Allahun e luism që lavdadë dhe bekimet të ti ti ti ti ti në bi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam, bi familit i shokët, dhe të gjithat që i ndi ki në rrugën e të ule dhe dhër i dhin e fund të kësaj bota. Gjithashtu Allahun jalla wa ala luism që në i bëmë këto takime të bekuara, të dobeshme, të frëtshme letë një kësa i bote edhe të shpërblivera ditë në takimit me te. Nërësa ne të nëruar lazer përbazhdojmë sonte me temën tonë të radhës, ku, si kuare keni të njërë, kemi trajtuar disa takime radhë një nga smundjet me të vërtetë të rëzikshme, shkateruese për individnë dhe qëshërinë, me pasojat e mëdha dhafaqjate për smundjen e mendimit të keq. Dhe këtë smundje e kemi ndarë pastaj në dy drejtime, do të thotë mendimi i keq për Allahun dhe mendimi i keq ndër mijtvetë, ndaj tjetrës. Sa për këtë kushtin e dytës, do të thotë kemi trajtuar ë në takimin e kaluar Rëzikun nga kjo smundje, pasojat, dhe sot kam beqet flasim për shërimin nga kjo problem. Do të tëtë, mendimi i keq për Allahun e ka pas të tërektimin e vetë sëj për ketë shërimit. Dhe mendimi i keq për njerëzit edhe kjo ka të tërektimin e vetë sëj për ketë shërimit. Edhe pëse nërmalë ato që kanë të bëjmë me shërimin nga mendimi i keq për Allahun mund të shërbëjë në masë të madhe për shërimin nga mendimi i keq për të tjetrin. Mirpo, do thotë duke pasur parasysh se raportet mes njerëzve kanë një kanë një kuptim tjetër, kanë një ndërtim tjetër, edhe këtu duhet që të specifikohen disa mënyra të tjera që kanë të bëjmë me shërimin. Fillimisht të ndërrua Alazer se i përket shërimin nga kësë mundje do t'i përmenë në vimë në shala disa pika që i kam përmenë djetarët normalisht nga fjale Allah dhe nga fjale pegamberit sallallahu a sallem mirë për prapë duha të them atë që kam thënë disa në lidhe me këtë pies të tretimit të legjeratave do të kemi tretuar të smunjet të ndryshme dhe në kohadr të tretimit të këtë smunjive kemi tretuar shkacet, rëzikun, pasojat ekstumerat dhe në fund sh Normalisht çdo shërim që po flasim për të, kimi thon këto disa orë mirëpo dua që përsëri me përmend, është kaq shumë e rëndësishme. Çdo shërim të ndërluazor që po e marrim, e kërkon qasje serioze. Kërkon vazhdimsi, kërkon sabër dhe kërkon, dhe më thon, trajtim me të vërtetë të sinqert dhe serioz. Nëse këto që dëmohon njëri i dëgjën, ose diçka prej saj me, diçka prej saj len, pastaj nështë diçka dhe me kalim e kohës ndalët, atër e përraqë edhe sa është qasë të serioze, përraqë është edhe trejtimi i smundjës. Përëndaj, duhet me i marë udhëzimet e allautë seriosishtë. Duhet me i trejtu me dëvërtit, me prioritet udhëzimet e allautë e vare kohët alë nga se, nuk kemi tjetër më thonë, nëse njëriu për shambull uh, shkon të uh, një mjek me e dëgju po mënaj uh, diagnozen zi i marrë ilacin që i duhet e dëgjën dhe qka se dëgjën dhe qka së më rëndësi të ka fundi të thotë shkaj dikun tjetërën aftën e po në ju në kuptim të vendit, ku në kuptim të mësimeve, se kuptim të vendit ka shumë vendet që mundin me të jetu këtë tema, por për përpjas në kuptim të mësimeve, nuk kena ku me shku hapëtën. Ose kena mi marë të mësimeve seriosisht, me i përdujë seriosisht, ose s'kemi tjetër. Në katër rrugdallja. Dhe njerët kanë përvu, dhe janë duke përvu, vazhdimisht, që me i konkuru, dhe me thonë, e, Udhëzimin e tala gjellewala, mirë për kjo nuk po ashton njerëzve e, afrimin dhe shërimit parë për kondrëzit, po ashton smunit dhe më tepër. Andaj, kushti i parë dhe esencial i tërkësoj që përmarëm është qasja e sinqerë dhe serioze. Pa sta i bërshdojnë tjiratë. Dhe për atë se kuptojmë rëzikën e smundjesë, dhe sa so është kjo smunje pëngjes për neve, për atë që kemë e marë se rezist edhe pika që plasim për shërimit. Për atë sa so ne nuk e marëm se rezist smunjen, apo e trajtojmë si smunje të huaj që nuk ka të bëjnë me neve, atër pas të ushim se kjo komendikua dhe pasaj të këpjesë e shërimit, në monë, sa so është për mu, është për dikën tjetër. Këtu e janë të bediron me zvete. A ne po a thëmë me pletë për jesi, Ne po vojë nga mendimi i keqë. Edhe për Allahun, po edhe me zvete. Atë fatë këtësisht të ndrua Lëzër nga jeta për detshme po vrejmë që njerëzit janë shumë të ngarkuar. Jo të ngarku me punë, po i ka ngarku jetat dë njësë. Dëmonë problemet të ndryshme, ngarkesa, shqecime, dhe gjitha këto do tëtë të realisht po e orientuar edhe mendimin e njerit ka keqja, për. Dhe nga njerit do më onë për ndodin mës njerë e fërkime dhe konflikte, për një fjallë të thjesht që në esenë që e shumë normalisht, mirë po ajo për po, ndikojnë më u eskalu situatë, për. Nga njërës ta një kshilë mjë dhemi edhe ndikujt, për bëjtë si kurse nga rkesë e ma dhe për mërë ka jetet negativa, për. Edhe me dash dikën është bo problem, edhe me e k edhe menimu dikuj të është bë probleme. Gjithë që ka është bë probleme. Qëka e ka shkaktu këtë tensionim të raportës me së njerëzë? Shumë e ka në shkaktu. Mirë po aja që pa e banë me e shpërthyj këtë situatë është me ndimi këtë pasët. Andaj, nuk është me dëvërtet këja që pa e them e, të reguës i shgënimit absolutisht, jo Allah, nëhamdullak, kemi mjaftë optimizm dhe të këllaho shpres, mirë po Kështot, së në thejmi në ryshe ata. Dhe e mene që duhet seriosisht me i tajtumë të gjëra, fillemisht ka hvetja jonë, pa e staj edhe me, me të tjirët. E para që pa e nisi me të sonë të melenë Allah të manuan, dhe të tëtë këtë pjesë të tretimit të kësaj smunit që ka të bëjmë e shërimin, është të, si të shërohemi. Si të shërohemi. Tëndrua, la zërë, Disar e kemi përmendë Se ne E kemi obligim Që besimin në Allahon që e kemi Kuptime tona që e kemi dhe gju Me i përdor ato Jo me i konzervu ato Jo me i dëpunu ato Jo me i dëpunu në mandje Ose në gju Me i përdor Për shambull Me e përdor Besimin në Allahon gjelë gjelë gjel, gjel, Për me e luftu me ndimin e kesh ndaj Allahot, që shto kemi i thonë atje. Me, me përdojër për shambull figurën e pegamberit sallallahu a.sallam dhe besimin ton të që kemi për largimin e përlimet e kështu më ratë. Dhe kemi nevoj që mëtë vërtet, shumë më te për të interesohemi dhe këtu vendosë diso dhija për funi, sa është të rëndësishme të interesohemi për legitimitetin o për legitimimin ma, ma së parë me thonë legitimimin e fjallëve tona qëndrimive tona kjo që ti për e banë a thët feja qështër? a thët qështu feja? a të kam pësu qështu pejgamberi e se o sa me bëha përën? jo së më kam pësu e pse për e banë o la përën? a se së më karanë menë në heqë për këtë mund a sën, më sënë a së më sënë po du të me të ranë menë? Shikane Allah u Gjellewala se si e trajton këtë problem të cilën se, vala, i vetëm këtë piesë e marëm. Seriosësht, mi aftan njeri ju me u shkarku nga këto nga rkesa dhe me konë komat në rafsh në mendimit. Mosë tjetë, mosë tjetë, do tëtë, i, i, i, i ngacmuan nga mendimi i këqë. Por, duhet me njekë, me nhegjin e Koranit, metodin e Koranit me njekë që ka Allah thëtë Allahu Jallallahu A'la Ya Ejuhel Lëzine Amenu i gjithen i bu këthiren minë dhënë o ju që keni besuar largohoni nga shumë mendime inë ba'da dhënni i thëmë nga se disa përityri janë mëkat e që këtu nga lupak avta që ka Allahu Jallallahu A'la luk po thëtë largohi Lërgoj mendimet e këqia Vrre në këtë dalim gjursor, shumë rëndësi Allahu nuk po thot Lërgojn nga mendimet e këqia Dëmonë ti ke marë ato i ke përvicu Ta shkjeki, jo Allahu po thot Lërgoj mësleme a me këmë pjesë i u jo tja heq Ama ne qëka bojmë Problemi është se dhe thotë të në rola Njeri i mërë të mendime Nëngarkot me këtë mendime i bëm pjesëve të detes, pastaj, qështë me e këmendimet të ve? Nuk mundësh, Allah, është problem, nuk mundësh, është problem e ja përta. Ollo, Allah, Ollo, Ollo, Ollo, Ollo, Andaj dëmohë njeri nuk duhet me leju që këto mendime më bëhë pjesë e zemërë së ti, pjesë e menjë së ti. E pastaj, kër e shërë se pojëm ngull fatin, pojë bëjmë përlem, qështë me jekë tash? Ti Shiko, kur thonë fillimisht, "I gjiteni i bu, largohuni." Po, largohuni realisht hiç mos elimë tor. Po ne na vin mendimet e xhia, ndalim, mendojm, i, i bëjm pjesë soi, e tek kur këtyne, e ndim ildcinë këtyre e tash çka po ndodh. Ja, i shtani i bu. Dhe siko Allah po të kthiremin në dhon, shumë prej ty na vën. Nga se disa prej ty na, disa prej ty na në kat nga disa apëritje ndoncë joën mëkat. Onë disa apëritje çojnë më apë. në mëkat apo. Çka çka do të thotë kjo? Do largova peshë shumë mendime që në esenc nuk janë pçia. Nuk janë pçia, nuk janë të dëmshme. Mir po ato janë rrugë për mëqute me mendimi i keq apo. E kur mrisht tek pragu e mendimit keq, vështirë e kimë i shpottu mëkatimet ato. A për kupton këto ritim koronor? Do të më shhadim prago allo, se kur veshjet e pragut e mendimit keq, kimë rshit nuk mundsh më unal ato. E gjithë ne buq kthimin e dhon. Po kjo që nuk kupton që ne duhet me ndiej metodën koranore në raportë mes vetëve. Çikafut Kurani për këtë çështje. Kurani thot se esenca dhe origjina Një besimtar është me kon i mirë. A është kështu? Një musliman, muslimani është në esencë, a është me kon i mirë apo i keq? Mashtrues apo i drejtë? Cila është esenca? Esenca ruka i drejtë. Apo është kjo esenca? Prandaj kjo është bindja. Nuk lejohet me kalon nga kjo bindje për hamendje periferike edhe përsa shëthëme, nuk lejojët, me qëllën basë të po, po den nga kjo origjin, me qëllën basë, përndaj, e, kjo është e që njëtë në lëmin e mjekësis, dhe të tëtë, më e mirë është, dhe më onë preventiva se sa, se sa shërimi, aftëme. e kërë smu është ka i laqë, po mjeshtëri është më smeliu, vetë më smu, përndaj, Ne i jemi të smun nga mendimi i keqë. Kjo është fazë avancume, apëtër. O s'leja. Për këtë asoje, pëse, pegamberi, sallallahu sallem, da do të aty në shogu që i kalun natën, kurisht aje me grunet i ashtu i tha, kjo është gruja janë, safia. Pëse ju tha, kështopër? Në qëtu mi oprej, apëtër? Këtu mi oprej? Që e mështë... është njarë asoja, na s'këna minu për ty. Jo s'kë Po nuk e di jam unë mos më me menuat. Ti çta spomenon? Po dy hapa maraton. Ku shkedra? Po. Andaj prej para se mi bjoja të dy hapa apo, ndalo. Dhe trajtoi çështjen me parimet fetare. Nga s'e them dozë, që nuk është çështje, por shaqo po flasim ne për për ëh, uh, valla mirë është. Kë është që kjo është ç'kjo rruga Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tejkalimin e këtyre kufive nuk bën te konformes. Madje qorton të aqsh për shok më afër te tij. Kur kët tentonte me kalu kufinin. Jo komcin tekim në kaluar si reagojnë ndaj Aishës. Aisha skuamën për pejgamberin, se është kusht te gruaja e huaj, lanë ka saj. As ka mënuar për tradhë për kurxha, as ka mënuar kurxha. Nëse ka mënuar për shkon te gruaja dytë, e ajo ato e kot në çaj, e ato e ko halal. Kur një mba shumë alë? A me e ka godit? Pse e ka godit? Nga se qëtu është emranta. Qëtu e dhe qëre. Masë kësaj mu skrym punë në të godit mu apëtën. Në selqo e në rrugë apëtën. Andë i gjitheni bu këthiren minë dhanë. Mosljani me depërtu. Moshena të heqë. Nga se po hynë. Nuk mund është munan apëtën. Nështë a pirastëve endë më ilustruese për këtë qështje, mund tjetë edhe rasti i Usami i Bënzejdit radiallahu ta'ala i cilën një për i beteve dhe të të të të të për plasën me një për i dhujtarve dhe e rëdëzën për toke abdha. Usami rëdëzën këtë i dhujtarin për toke edhe duke që i shtrir për toke ai thot, la ilaha illallah a i thëtë poshtë anë realisht ato i në sekunda abdha. së është e a Laj, laj la ilallahu a tha aty shpejt si baramansa që ndodhn aty shtir është njëri më orientu veten në ato momente problema shtapton e çfarë ndodhi usami banzedi e godit me shpatë dhe mbyti saqë sti luftë atë me kapta edhe pastaj i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thonë vallahi mos më kujton ç'ky reagimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos më kujton ç'ky reagim ç'i su ç'ka bën unë e kisha kuptuar, domethënë te kalimi normal problemet shumë normale apo. Apo, do një luf, po do më vroj, moment mëramt kur po e sheq që realisht funni është tash po fun la kja është realisht me shpëtu pikë shta. Tipo të më ik piksoj, ndoshta si tak tek shpinën ti apo të mbron mua. Po si nuk ke, s'e nuk nuk, nuk, nuk pak do një arsye tepër më thon që tash la e mos von për një minutë, se pas as debat, as argumentas kur është Logjika më sheh ka thon vetë për hile, për mashtrim. E ka thon për çu është logjika e njerit apo? Po mash, rati kët logjikë sa pranon? Jo, jo, duhet logjikën e ashtut të riatit. Lete logjikën tonë. Apo. A dheni kush u Usami ibn Zejdi? Hë? I kanë thon hibbu rasulullah, i dashni pejgamberit. Ku s'kan më diçka mi thon pejgamberit, ikan Usama peithushte. Se ty të ngona. Çi ky është Usami ibn Zejdi? Os po flasëm për, flasë për njerëz Edhe pse pejgamberin këto punkë janë këto mos barabart, ama kodonjesi ka pas më dëshën e më afërt, malet e kançel do ka posë, ma dashne, ma taferte, ma letja, tema. A ne kur kam pas ne tem që çish mi ka du pejgamberin, kam sahash kokë zëj ti. Çi këo kur sa mi bën zëj dapo. Edhe ai po i kallzon njerëz sul, çu të kallon. Pejgamberi sa tash përse dialogun apo? Ne mund të ta ta të pritetim ngjarjen atë. Pejgamberin po i thotë e qateltu baden qall la ilaha illa allah se si, e kemyt e ke vron njeren e haj po do the la ilaha illa allah usame po diar ja rasulullah qall ha ta'awudhan ya ja rasulaka thon me shpato shpatos spengan pe pejgamber arsyen neq po i thot e qateltu baden qall la ilaha illa allah veç po do musiku a kevra ai ku la ilaha illa allah le ta te per ska thon ai çut ku musun ne ti me po E për thjerë Rasul Allah, e ka thonë shpatan qafë që te e ka thonë. Tha e ka tëllë të u bërë dhe në kallë la ilahin e Allah, tri hera, fa. E qësh e ke vrahë, e njëri për të la ilahin e ti për... Qësh, qësh e ke po këtë punë? Për da zëni, kjarë betejnë luftë, odhë njënë me të vrahë, së po flasë për, për muslimë, a të njën për këmë për flasë më la. Për idhujtarë që mos me po vrahë Usamja, a i keshë vazhdo me vrah, Din që për qitë njerë i për flasën. Në së për të vazë bërnje që me në në nërëjshë si na, ose na ka, jë, jë, jë, dhujtar, në nga ka... Ljarë ga saj. Kërë është idhujtarë, së besën në langëshunë, armiki pejgamberit, ka thëntu në vra pejgamberin, shok të pejgamberit, që, për qitë njerë i aftër. Të gjitha rëthanat, gjitha e ka thonë për një me për mi shpëtu, shpëto se ju për... Rëthanat me gjithat, edhe kur po këm gullë Usami në arsutim tha e shaka këta e në kalbik ati e keqit zemrëna kërsht ka mësuhu ty kështu të opton që ty e ka thonë për të, kërsht ka mësuhu ty kështu unë të këmësuhu në rëjnë shabë të tash më u këthy në komend të të nëse kësh me elon Usami a këtë njëri la, la, la, la, me qëshpo tënë, kësh me elon këtë njëri tash pik për frontit edhe thot në Mekë atje tash i provokoi muslimanët. On ju mashtrova. Se çfar fëq çfar kjo. Përshëm, po thëm tash, më ndjen tash kimun, po thotë ç'stop. Unë ju mashtrova, ja ju rrai ta. Se vjenin, vjenin në ai vjenin, i bënën jetën në fjalë, e që oni ju mashtrova ju, përshëm, po më thon këto. A kish më, më, më, më si ndyrshu me toda Kur'anuar më on, mas soi, mos i bës tani më. A kish më ndëshu? Ja. Ja. Ap. Nëse kronika ka vendos se si ka kalon në mashtrim të tjerë, vërtet. Kjo është metodë stabile, kjo është më të qëndrueshme. Don dëmi është i mundshëm, por dobia është më e madhe. Dobia është më e madhe që me lundrat kur të la ilaha illallah. Ngase ne si lidh njerëzve me me vlerësu, çdo limit të tjerë i sinqert i pasigjart bëhet kaos topa. Andaj më mirë dëmtohemi pak për dobi më dhore, sesa Një, tim është më dëmtu, ama ta në nga me epsu, a e kuptu të? Nuk ka, nuk ka, dhe me thonë, e, e, e, e, në fi, dhe me thonë, e, e, e, gjera që përcaktun, gjera që përcaktun, nbi baza diturat njerëz, dhe na të kuptim, sot do dhe kja, hajt të ashtë të këqyri, mon, jo, jo, se kjo shëriatisht min, ali, min, khabirë, i gjithdhishmi, i qëllit dhin që diçka i gjithi informuarja, së është kjo punë njerja të thëmë. Pra në e ka orë, me i trasmetemi, i ka thëmë për i ka mërsëmë, e që kja orë, të në vëzraja që, mon me kallu në pikën e dytë, me këtë njëjarja, i ka thëmë, e qëka i bënë të i këti i kur vjerë me fjollin e lehi lëllah? Nëse e ka thëmë për një me, për tëmë kushtime është që? A ka mundë për 16 të vogël, pa, ja. po ekziston për cinjë. Ekziston çati që ka pasur një dekën dhe kanë shtënë për shembull apo nëse e ka thonë për Nimej Konusamos, çka i thush Allah ti Umul Qiyam, thonë se ke vron një të lë në lë Allah. Usamë ka thonë që to ka thonë Usamë Radi Allahu Taala anhu, megjithë vlera që ka pas, ka thonë në çast moment, do të thonë kompozë shir muslimësh ka qenë musliman para kësaj periudhe. Çfarë termu musliman, çimos musliman, çikjake që që e ka bërë duke qenë musliman ata. Kjo është fjalë e madhe. Ato. Kjo është fjalë e madhe. Ato. Pse tonë kjo Allah? Meundikush çap e bën tonë këtë kiamet e ka vrarë pa mushrikoshtoj në xhenam. Ja ja. Ja ja. Fejas, na ka mushkë, ka rregullun. E ke thënë rregull se ka lidhje ku është oftikima. A është armikut, është mikut? E ke thënë rregullin. Në po ndërëtujmë sistem të i përnaj prishë. Andaj leti kushën njërzit, ty unë e kom përlemë me ty, se ti për ma prishë ranin. E, kuptuve? Andaj, shërati ka mëndus regula. E po, e gjitheni i bu këthire minë dhënë, nësë qëllë në heqë dirë, se bu në e qëllë dërënë, më më që që ashtut, e dirën, su në mshilë mua, dhe në e mshilë që është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t at pjesën e rastu sa mos është të ndrozur nga forma të shërimit që njeriu uh, gjithmonë ta ta përjeton dhe gjithmonë njeriu uh, të të të të uh, don të diën rrezikun e madh e këtij mëkati. Por na në rrugën për shabull ku flasim për dikon në me mendim. Së shë ndjek rruga fetara, apo për me dyshun dikon. Pra me dhe sot edhe edhe, edhe, edhe, edhe, edhe ligjit e zakash me njerëzve. Së po është di nkon dush me dyshun, apo a po dyshun dikon pojnë qëta. Pse po dyshun? Zdigjëllo është o, ndërë kumë pa, po më duke. Ja, jo, kemë ndërë të shkanë kjo. Pse po dyshun? Andaj, Ekziston dyshimi i bazuar mbi cilin pastaj vin provat e ngritëta ka fë prosedurë kemi thonë dikujt, po më neçi ki faj. Apo tani fillon gjykimi apo? Nuk kjo punë është nuk kalla apo. Heliçi në fund tonë është halo kjo më më më shtrëngur me për merujt njërin apo. Ataj nuk mund të bash ashtu kalla me thonë dikujt. Unë po dyshoj fironë, s'po thonë kujt po dyshoi? Unë kjo po dyshoi, do po çikjo ball. Ja dashte më. Na, na dyshimin dikën, mendimin e kënq dikën, e kemë qështje normale, apo. Unë e kërës për tha, veç për dyshaj, balët kërë thonë, që da është e mu, apo. Andaj, Allah për dhatë, mësë dysha, se si s'ki drejtë. Për me fillu me dyshun dikën, ka procedura, ka regula, a i kënjeka tu. Êshtë qështje e verifikimit, është argumenteve, qështje e rëthanove, ka probleme, caktume procese se më artek pragu i dyshimit. E pas dyshimit pastaj më i ballau që prova të argumentet e tani me me, me i thonë dikujt faj kjafton. Ose kjo boku. Nuk ka bashkë kolaj kë punom. Ndërparë ju nuk e vonofton. Po thonë se këlemëu për dikon keq aftë. Çikaj i them javë. Meqandis kur për me shembull të vëzot ka pasur atë ndoaj aftë. Ja, Njëri prej haqëllare bashkohorë, djetare bashkohorë, përmend një përvoj të hidrë të ti me diso njerë të smund nga kjo smundje. Dhe shumë nga djetarë bashkohorësat janë viktima të kësoj smundje. Janë viktima të kësoj smundje, të njerët smut. Aj ka shku me një vend, me një gjami, që aty një gjami ka qenë një varë tyrbe, që njerështë e kanë vizituat varë, e kanë lutë për së Allah o Gjellohet, kanë kështu përmejt që njerështë dhe projnë. Ajë nuk e ka di se egzistën e ja tu, ka hi mu falë njerë një Gjamija. Dhe atë e kanë bëhet daljen, kur dëllshë dhe më dhëmë përse Gjamija, e kanë regullu qështu atë ditë, si duke të lalem, ka qenë e hapur rëtëm dera, që për medal duhesht me bo një gjysgjiro, ka ajvorë i medal. Njerë ka i në gjemi, kur ka i në gjemi, së ka ditë o falë, kur të medale ka po rastrë, njerë i njurë që, <të> përmënë, së është e njerë që i sëpët, ja ja i njurë edhe, përmënë e me shkrime, me ligjërimet vazhduhshme, për temat e tila, të besimit e, edhe qëllën dy kushë atyë edhe e për cila, për. për njerët smutë, edhe njerët dë medale di ka i sungëse pijamit, edhe medale ka i varë, së është haram med Një i badet me bati, me lutë, ata është problemëse, një një me dalë me hecët, së so sështë e e dhajt delë, edhe e fotografojnë, për, edhe për hapët. Filon hodgja, të me thonë, e ka ndru mendimin, e ka ndru menhegjin si pas felurit të atyre, e ka ndru akiden si pas felurit të tyne, edhe po bëjtë këtë të vahre dhvorëve, argument, vallahi, billahi, e këna pasë, dha spriturin e në Allah me dhe bilan më bëbë, a po edhe kështë më rallë, e edhe po fitën e madha, për e këta, që e kanë kan prodhullë këtë, dhe, thon, dhe esht, gjet me thonë, nëmërështë kanë gjithë argat tjerë me smu një të njejtëmë. Edhe është bo fit në madhe, ndarë me s'njërë, njëri ka dojë, o burra, mësë di që ku në, gjemi, në, gjemi, në gjemija ja, o kur dhe në këmëndë, parë mëndërë që është dirë, e s'ka në situata. A dirin që pastaj ka ndodhë ndarje, në, në gjemote, kontestime, kështë probleme, që është dirë me, me, me, me ndodhë për a i në fund, a i në fund, vijenë dhe, bëmë halal, që i kaqë. Po mire Allah, unë po të vojtë ju halal, po kush i pagunë këto, këto, këto probleme, këto thashëthëme, këto sharje, këto fyrije, këto kacafytje, e këtë përqarje, gjithë këtë fakturë, kush ka me e pagunë këtë fakturë? Ti, këga bu? Apo? Në regullë është, po thamë kush ti me në regullë? E fakturën e, e, e, e fjallë, kush e pagunë? e fësi sku she pagun. Çë njerëzit në shtat për shkak të kësaj skançku të ajërin ders me ngumë, apo. Edhe është pas kur ders e kanë luën këto, kanë njerëz për shkak të kësaj janë zhgënykon, nëse çy kë ka bu këto, unë shkoj me ngumë ders më kërkon se summit më shku, edh njerëz kanë kanë marr rrugë dyshme. Kush e di ku kanë performuar njerëz? Kush e paguën këto? Çë kë ambancia? Me ndimi keqë, a ke menut, a ke menut, kemë po thëmë kushtimesht hajde. Ka pasoja, ka punë Allah, ka pasoja. Për ndaj, për të nëlazës si kushtë ka ardhë hadithën e muslimit, që thëtë pejgamberi sallallahu sallam, i vrari, njën që i kam vra, pa drejtë, vjenë dit në gjykimit, edhe i rrjedhë plaga gjakë që t'i ku vra, e i thëtë Allahu që lewale, ya Rabbë, o zot jakë, Sënë fullenë në në firë me Katelini. Vete filonë pëse më vërau apëta. Vete. Ata po, kje e në vërau për tukë, një vërau për, për parkingë, vërau njërë për gjithë qëka apëta. E dhe vërau që është shëmëtume. Apo. I thëtë vete, apëta më sëmëkaro. Par nëllërru me dalë ditë një gjykimit në njëri për devatë shmive. Në njëri për djetarve, o gjëlarve. Që kam pasë në dikim të njerëz Vete filonin, pëse i nalë ke njerës për i me jabë të Pëse sile ke njerës në ngu fjallatë, vete o zëtëm Që i ka për? Që ka i të për Allah gjallura? Me pra Allah, me thashatam e kemi dohlë për para? Apo me qëta ka mi dohlë për para? Me qëta ka mi dohlë për para? Me qëka ka mi dohlë? Unë e këmënu e këmënu e këmën me qëta? Allah është gudzimi madhë kipunë Orë gudzimi madhë Imam Bukhariho Hëtër Nga kategoria e djetore, dhe më honë, tolerant Tolerant në fushën e, asaj qëtë gjerëhet të adilë Do në gjerëhet, kur duhet me, me, me, me vlerësu një tërësmetus negativisht tës, Nuk është për tërësmetim, aty i ka kategori-kategori djetore Dikush është, i ka honë kassab, kassab, Allah, s'ka ka të lërru heq me esh për para Kësë ban me lonë heq me u përzit e tërësmetus, s'ka kështu kanë thona Bukharihu konzojt pëj tolerantë dhe vërnë A e dini që përshamu Bukharihu Ka vërsu me mire të rëzmeturës Kërkujtë si ka thonë rëndës A pëtanë Ashtë fjallë a ronju ka do këtë A e rëndës është a pëtanë Ka qenë një kujdesë shumë në shprej Ka përdo shprejtë ma elegantë Në të mundë shma pëtanë Me që thatë Që kjo me që ta Me që dhje Me që të kontribut E dhe kompetent E kompetent Shpesh edhe, kër ka folë për temat e këtila, për me mbrojt hadithën e pegamberit, Imam Bukhariu ka qajtë, e ka thonë, në të haddëthu anë unasin, kad dhe haddëtu rihallëhum këllë gjennënën. Na për flasën për njerës, nështë ta komë të i kanështin gjennët, një u ka folë Allahu, e unë e Allah për poli për tha, Allah e bovë të halë ato. Dhej, parëmënër, që ka i bjenë këpunë Allah? Të jet Dallës për Allah Gjellewala O Allah që kjo ka menduodhe po Qka i thush Allah të vare kota le Sufjan e theuri Rahimullah Sufjan e theuri Nga djetar të mdhaj Por të ka dhoni Bu Mbareko Në dvakt Se në këtë zeman me thonë që shtut Nuk ka shtirë mu po që shtut sët Të, së, të fatkecisht Po në dë zeman Zeman e, e, e, e, e dhijese Dhe vëtëshmërisë edhe Edhe përkushtimin dhe Allah Gjellewala Në dvakt Kur ke pas ulemah Në dhështë Shumë ka pas djeta araba I bërëmbariju ka ndonë për Sufjanë Theorin Mi tokë edhe nën qilë Si që kjo s'ka apëtën Apo nuk egzistan nadvakt njëri që Sufjanë Theorin Ahimu Allah apëtën Djetë dhe vëshëmërija tjerën Edhe kjo konë djetëtori haditha U marrë me hadith me That, theur, të shmetus That Sufjanë Theorin Ahimu Allah apëtën Wallahi Nuk kam shfejnë, që kështë menhegji i se lefi të apëtënën që këshmetu dhe e selifit, e të, të parve, qëfar ka thonë sve të urej, ka thonë, vëllahi, nuk kam folë për asë njëtë rësmetuës, para se, me paramendu vetën, para laut, nësa Allah më thotë, pëse kë thonë, të kam argumentet mjeftushme, të pranushme, më thonë othë, për që taj arab me mbrojt hadith në pegamberit të në të nëtë, ta një konë folë, që taj në konë nële ma thëmë dhe abu, Ai parme ne pak për Allahut kur e ke fol për të, për atë. Po flas veçanë, po kush do të qof, çdo musliman është është është me vlerë. Po veçanërisht për, për njerëz caktum, qof çfarë lë profilin. Por çmund të jën model praktikon. Po mund të ç që mund të tim udhëzim praktikon. Por çmund të jën shembull praktikon. Çmund të timsin praktikon. O inshallah Allah. A din so bin mastina auto. A din so so so so telash ja ndo. Me thjeshtin më të madha po me thjesin më të modha thonë. A do të kuptosh bashkëlarë? Bon. Roza se të më kan koordinosh për shemb i bindun në devijimin e dikujt të kalën para ktoast të jap selamat. Nuk është problemi i selamet, apo kupton, nga selamna ka shumë të japë, shumë më shumë të ndon rast të ngjishta. Po ti na shmendon e thosh, nëse ç'tohet vetë Allahu, pse rrobat tam kur ka përse vetë çka i të ç'kënie në Allahu bashkën kishim interesuar. Ha? A dësh ky me selamet? me idhon muslimon i selam është nga, dhe më thonë obligimet elementare sikur se në raport më Allah në shahadeti, apo në raport më muslimon është, selamu aleikum ta një fërteni matutje, nër selam s'kamo qëka ko nër selam nëse dhe që tërë ta ka privu qëka jetit të kënjeri mërë Allah andaj budzimi njerë është një mahenit shumë për. e të reta të ndëzër ndihmon është edukata e mirëfillt po juaj përgjithshme ka edukata mirëfillçin e amson na programon çfarë do të mësuj na programon me orientu gjithmonë fjalë veprat në kuptim mirë sot ka mundësi auto çfarë ka thonë ë Omeri Raziela Talan Omeri ka thonë s's ne prejuje mos të me ndon keq për ndonjë vlata ti për diri sa ka mundësi dhe ka hapsir fjallës e ti apo vejë për shëti me i dhën kënë të ocenë pozitiv ka mundësi më në du përshamë dhëme përshamë dykush e ka thonë që të fjallë e ka bërshamë e në e përpora a ka mundësi me kohën mirë ka mundësi, ka mundësi po se ka këtë për mirë insistëm me këjka keqa të A pe ku të një të neven bashkohor në vërë, i ka dhët argumente me menu mire. Një ko, argument, e ka, se është argumente, e ka hamente për keqë, që atë i ka pëtë. është smuja kjo. Përsa është smuja? Se, se edukate e mirëfilt, shëndet i zemrës e terjeke e mirë, edhe me dashmesh ku ke keqja, smuja. Që të tha omeri? Ma më para ku shë e kamësu omeri, më kështë olo. Kus e kam pësu mërë një që shtapë? E kam pësu pejgamberi sallallahu a sallam. Shukantë të në, në ulladar, kër e kam gjakos pejgamberi sallallahu a sallam, apta. në kus e kam gjakosat? Prajmë për thamë, nuk dohet me këto rrasët për nëmi marë prallë në a tërgime, e, ukon taifi, ledi ukon, ullo! Nëse më banë vakia, mu taifi, që bëjonë a tërgime? Cësto do të më bëna, më më çështu kuptuat sirrja pejgamberit. Nëse mund bë makia, atëvi çapojon aftë. Dashmendjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Ka shkuhur si një me i thirr fit Allahut, as si ka shajt, Allah si ka ofenduar, as si ka nënçmu, as si ka përbus, korqeç. Edheni pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem. Me moralin më të mirë të mundshmë Me edukatën më të mirë të mundshme Me, me njerëzin kulminante Me gjitha këtu Për që ka unë la Asë ja u kali parët Asë tukën Asë pozitën Asë gratë Asë kurë që ka li popët Me që ka thonë O, më bëdullë la Allah unë adërëne Lenë i këta idhëj se shirën kërën i mja popët Që ka qapëton E ata si kanë reagu Ata si kanë reagu I kanë qithë thmi dë rrugë me nënqmu Dëmonë T t U ndatës fëmijën me të rreth dy javën. Do të thonë, para mëna çfarë në çmim ja thonë. I kanë dit fëmijët në rrugë me xhujt me gurr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai për gjakun, do të thonë sikur se ka më pejgamberin, nuk kundita s'ka poshkaj vëllatot. Subhanallahu. Lekë an kërizdish me nën njërs vallaj, thosh la ilahe illallah. Do të thonë, për çka ja kanë bogë thonë? Po për kur djegëç apo? Vallaj për s'përgëhen. Psë ju ku dosh mirë, nëse për çetapën. Megur, po dhurt, apod, madar, čamulut, me gjithë me gurë, Subhanallah! Edhe aj po i qëndurët e po Par mëtë është, kër i ka që duhërt Allahu gjellë e ka që me lejkun, Heç s'ki që mu lutë, Vesh me gjerë të banë aftën ti, Adon mi i mjit krejt atën. Par me pakit si të falët, Allah, E ajë që ka po thëtë, Allah ma këfir li qaumi, fa inhum la ja'lemun. Falë e vallas e zë nuk dinë vallaj këta po jërësje të tënë, të kallahu, gjelale hu, o së dijnë këta apëta. O Allah, këta me ditë, ku shumënë, këta së më gjyënë me gugura apëta. Me ndim i mirë, për qëta njerë za, hajti me nëvejtë, a kështë gjitë dikun në jërësujet, ku do kofteja, periferike, që periferike dikun, me menu, një tërëmi, s'ka ku e gjo në va, që këta e në të prisht, këta përime këta e në të Edha i thot Allah magfirli qaumi fa innuhum la ya'lamun. Fa alellah saq ta azdin apo. Ma semetosa. Nukje diam betini besoj. Me kan. Andaj bollom se tonë umso umër e periëntime. E shoni vëllai mosë me diçka. Pse për më neer keq po më ndaj mauta. E shaj di kon mirë, di kon. Pse për më neer keq po ja komentoj mauta. Pse. Ju shiboni e çka buni, e këna di me këto për çitapun. E kjo pse allo, pse ton këtu? Pse? Kush po na msonjë këtu mbrapt, më nuk ka shkëlq, pse allo? Edhe veçanërisht, veçanërisht këtu duhet një diçka që kur fardom iskim më nuk kaç, kur fardom më më mirë, kur fardom iskim, hyq. Koroset është që më me menon që është më mirë për të don të shkaktojnë dëm i saktum, po kush po dha më pa taj oma shpresoj vëllai po për, atë nga pruhet shumë të me, që njerëz ankohen ne konfliktet e shoqërisë çka të kushton me thonjë ashtu një jo kurrë po s'po ma bën apo çka është mësimi i edukatës detyra e brendshme nuk të lën me orientu ka duhet nuk lën atë andaj kërko edukatë që esenca orientimit jepeni kohë të mirë Allah jepeni kohë të pozitive apo të gjithashtu tempueser ajo që ndihmon është verifikimi dhe mësë ngu tja mësë nëzita nësullë hujurat Allah Gjellola ka thonë ja ju e ledhine amanu in gja e kum fasikun binebe in fetebe jenu oju që keni besuar nëse një njëri pasi gurët së është kjo në kësh shumë i sigurët kjo ju vjen me një lejmë verifikoj e një e këtu të verifikimi ka shumë që ka mu thonë po ndoj me o një piesë këtu. Shikokë këtë piken e verifikimit e pësë është ajetë kronorë. E këmësil të piken e 4-5 adjetët, jo të parënë. Pse? Për një sen më kuptu jo. Se jo gjithë shka verifikuhat. Ka dësena që nuk bënë asë me i verifiku, s'ka lezëm atë. Ava. Pse? E parë ashtë, aja që thashë, duhet më jetëtun për bazënë një esencevë, një bazamenti, një t'kallume, një sënë. Êshtë përna përshambull, përna mena. I kanë thonë Moshek të me, kësë peke mërëson, i që mendur. Më që s'ha bëhën njërë së Allah, nja, ja, vështë, a bën vështë me përru, ha, ha, është kja? Te verifikujmë, a jenë mendë, jasë jenë mendë, përshambull, ha. A, a është normal kër? A në disa njërës kërë vinë me verifikot të i thush? T ja, jenë menë që povejtë allohë. Jo qdo verifikim është i kërkum. Ja. Jo gjithë shka verifikot. Nga se prishet esenca. Prishet të meli. E kur, me dëvërtet, presjoni i fakteve, apo, realisht e bënd esencen të patë qëndërushme, kalëm të gë verifikimi, jo të dyshimi. Se dëshimin është alo ati dikon. Ama nuk i thobë njërë e dim na kusharë që ka ka. Edhe një më një lejmë atje i pësë me tësë dimë e kusharë e punë. Po, po shkej për besinu. Që ka po vetë e vëllëpë? Që ka i të vetë? I gjithë që ka vetët. I gjithë që gjithë që ka verifikohet. Par në parëmëna për shambullë dhe më thonë, e, nuk prabë një lejmë për... Ninjeri po më pedjetar raptën. Një or botnor, edhe dikush ka shtëpi për të ose çapo di nuk ka kabozinok ka apo për shemb. Asnjë gjurmë kurdhe As s'ka, vetëm është një lajm nga burimet e pabesueshme që ka qesh top. Andaj më thon, kuran thot verifikoj apo? Jo, sot për e në me thonë, anë të verifikuar apo? Sot top. Verifikimi është fazë më e avancuamë kur këtu ti përmena janë në mundë realisht s'pa qëndrushme, karsi forëcësë, aso që pasot, po mundë me, me verifikua. Për. A me edhe verifikimi është, pas taj një goditje që jepet mendimi të keqë, nëse fillon me avancu, në sënë e përbalojma pjesën e parë, kalan, e kështë si kursej përmana, vjen verifikujme. Për. A ke thonë, a ke buë, po e gjithë shkallon. Dyshuk, ngusht, ta ofërt, E njën shumë mirë, dhjën një i tëri që e dim që a i komarak me i prish ka 2-3 veqështu apëton, e dhe thëtë këti apëton, pëllonë kërështofëm, a i thëtë, jo e verifikojnë e, që e verifikojnë e, a dhëtë të mi thonë, a përë është, hera përë dhe më ramë që ti fuzet për shukën të më temëmë, e kuptuve, e që kërë a di midurë, me mshelë derën matropazëve, fitnezjikëve, apo që me nështime e lkun mirbesimin në emër të verifikimit se feja dhe qështu ja, po, djetë kërë verifikohet apë djetë në të fazët për qështë qka nuk gëdzan kështu për që diku ka shku feja për këtë punë o oh, Allah, që fa feje kemëna po, marrë për neve që sëngëm këtë feje në altë e sëpunojnë me këtë feja allaz një altë që ka e për shambu këtë tendensë për verifikimë që fejë i fej, ka thunë, jep i fundë. Qëre, veç, dë gjemë me me janë. Peygamberi, sallallahu esallem, për para, o po e vlinë dhe sot, i ka porosit shokteve, të vet, ka thunë. Mos të kthejet ndokush nga udhëthimi, natën, për të verifiku se mos valë ka ndodhë të rathinë shpinët i jepëtën. Njerë i ka mungë një mujë, nësë mujë, në të thimë ka shku apënë. Gjashtë mujë. U hupë, s'ka mund e mulli e më rrua përta. Edhe u këthy. Njëri ka mundu gjashtë mujë të zinë të rrua përta. Një vjetë. A e gëzistonë mundësia? Lëgjike që me pasatë, e gëzistonë mundësia? E gëzistonë mundësia? Së për flasë për këtoja për ato, për gjithështë. E gëzistonë mundësia? Dhe njëri tashë, rrani është, ka arë në fazën e dyshimit. Masë A po këpëtani? Edha i kur gjek veç dë natën në befasi me një të shpija. Me e që cu vetën e ti se kur gjës pa s'ka pasë? Kur s'timish pa dhavo? Ky ka do është qka me bo? Me verifikua. Me verifikua për me e largu dëshimin. Ka thonë pegambeni sa thonë jo kështu me verifikua. Për. Jo ti vjen ditën edhe lemrën që pa vjen a thonë qase nuk bën kësi mënyrat dy e dyta tulta apo me kontestu sabrën e dikujt kush e çka kahek tut prit ty e ti pik kurç kafit me kush të ka ke drejtë u llapën hë pse spomenon ndryshe kush e çka kahek shumkon në shtëpia a kanë pas smut a kanë pas fukarllëk a kanë pas pse këtu spo ju i kuadron apo po pse këtu pilen anash e po të ndezë të dyshimi për një punë saktume e hajtë për verifikoj kjo është për shejtanet mos hajtë na atë apo E ku këtoj e thejnë, Gjozëmon që më së pokëtuj në atë një shpe, me fletë në zë kaka, Po me nejmënu. A shë më së me më më përdojnë mënyra be fasuhës e të fyryes, Hina e... Korgjë, korgjë veç... Që ashtë të, së ju ka dhënë, më së pinzuhë. Në që ka pinzhen e Allah, për. Andaj verifikimi në islam e ka rrugënë, A më në ka verifikim që rënënë, E verifikim që Prish e konteston e ngjall dilemën e dashurisë. Jo si verifikion. Po verifikim rregullave. Kjo po flas në nat' kuptim burri me grua, edhe gruaja me burrin apo. Me verifikuar, mirë ka. Sipas ashtu. Me çfarë baze ti po më ndan që ajo po shkon diku? Ose po shkon diku ne? Sikur të kemi tseknë, të cekur takimin e kaluar don një, një prej një prej thotë fushave të mendimit të keq është mendim i këqësh mes bashkëshortëve që fatkeqësisht po shkatërron familjen. Pa asnjë, vullë pa asnjë bazë, thjesht sh veç veçse së shejtonit tonë. Vaj, verifikimi po, mirë po, verifikimi sheriatik, jo verifikimi i nefsit tëm apo të. Pse unë mund dyshime pa lidhje apo ju më smupi me një mëkajt e tash fënë, për përdorim fen, por më kallzo. Jo ja, jo ja, jo ja, jo. Ja qëja e kanë zhitë këtë nevoj për verifikim? Qëja e kanë zhitë? Në këshyrë. Aja që e kanë zhitë nevoj për verifikim? A ashtë arsuje fetarë? A ashtë arsuje fetarë? Jo sështë u më ka shku menja. Ne e verifikime. Kushtë jeti me verifiku allo. Ase dikosht për shamull. A dhe kjo ndohë. Vjën dhe bën disa pythja na kida. Edhe jo për me e zidh problemin e tjera. Po, jëmë të dasht që të hoq me shku në dërst e të pravaj në që të meselit të akitit se është mirë. Të verifikaj që ka këtu kjaq, për verifikaj, a është me këtë parti, a është me këtë grupë, ku është? I, I kanë ato dë, dë, dë, dë, dë pyjtje të caktume që ja boj njerëzve për verifikim se është në haka, se është në haka. Dhe. Që ato i kitja, 4-5 pyjtje, gjithë të të bohon ato dhe para se me pasë punë, me qëfar dhe hoqë, jë bënë që të pykja, me verifiku. E dhëtë, Allah u ka thonë verifikani. Jo, vë Allah, ty s'të ka thonë, apëton. Së është kë e juhotja, apëton. Kështë jetimi e verikua, këjtë në dikujtë, allah. Po që në nërveshtë e me verikua, këjtë në rrë. Ose fikunë, ose... Ma dje, ma dje, pej, pej, pej, pe, absurditeteve, apëton. Nënë vjenë të verifikan, apo ndërsa ajë nuk din për arabin shëtë përvesh dy fjallëve salamu aleykum edhe bare kalafik edhe këto kushtu kuj ka një dikon në Marokjan, në Evropa tje edhe bare kalafik, të thotë si ata tje se e ka kopje, se e ka njohja a së është top kje a së është merë që këtë, këtë qmenduri me e legjitimu me tentu, me e arsutu me kuran, vallaj po Ne i verifikim po, po dhe me di qëka me veriku, këm me veriku, për qëka me veriku, jo gjithë kësh? Me bo test, a për gjemati hoqës, test, na për testojmë te qëshin në akide. A është këtë test të man? Po, po verifikojmë na, Allah o ka me verifika. Ja, ja, dhe me këptu kësh kanë e verifika në Allah. Dhe me këptu kësh kanë. Kur vjen njeri vënot në shpit vetë, vjen një të natës aturë ku shkon evitku yakon atë? Ë? Eh? Por në për, për shembull fëmia i thot babas, "Pu keti tash atë." Ë? Eh? Po vërasunë. A kanë drejt me vet? Ë? Eh? A është është çiket normal? Po njerë boka kanë drem 3 natë vet, ai mendoj i lath një ngroti, a i kuptou? A ma fëmia se din këtë sahat me drem 3, ai se din këtë mund. Ku je qonat? Jo, baba vet, qikën, kër nëtë, e vet çikën kur vjen një natës ku je qon në vet apo apo po tash i ka ndryu pozicionin ton apo për më të çasti situatën or aspo din kush ka në pevet as kush kën duhet me vet apo pa të keqësisht apo të keqësisht e tash verifikimi bëll lug apo verifikon ai që duhet të mu verifiku apo më është e vlerëson ai që duhet mu vlerësua e kështu më rad Allahu na rruaj ata prej domon pikave të shërimit është ata pastrim i zamras, gospodim jashtunga është e njohur, kimi thonë që do të thonë ë prej prej atyre që e nxitin e nxitën mendimin e keq është hasedi, urrëtia, vetpëlqimi, mendjëmosia. Gjithë ato janë ato që e nxitin no, mendimin e keq, andaj sa më tepër ndalim këtu e fërmojmë edhe mendimin e keq. Nuk mundsh me të trajtu mendimin e keq, në zamra më sht zili, hasad, zamra më sht urrëtia, zamra më sht kibër, smu nësh atë problem rreth nga tështë kujem e mshilë të, qëllët të haptot. Andaj, pasërim i zemërs. Gjaqëta të nërëzër, është, nëse avancën, evoluën, mendimi keqët, dirin të fazën e presionit, apo, nga mnyra e shërimit në këtë fazë, dhe pse ka avancu, ka metastazu, që thujnë këta në mjekësi, Edhe s'ka të thos, spoko, mos lejo mua të përkthy mendimin e keq në fjalës të ndjepra. Moje në veti, shori në veti, mos e qet apo. Pastaj zonjërat, valla s'unë mojta apo. Jo, moje, moje se joti është. Apo mos na lënë në mua mendimin e keq tonë, mos na gjunjëve bërllogun ton. Po ti meru me të Ndikur, këtë, Ola, më rremë të aport. Dikush s'ka vën këtu, valla s'unë mojë as me njëra. Jo, duhet më majt. Ma s'po zot më lju më hiç më të art, po e ke leju, moja. Nëse këtu ka çka kuptime. Ai thot, çka këmu ne këtu ne ja kallzoj? Jo, kur s'ka thon çka që është gjithmonë Allah. Kur ças vjen këtu? Ças vjen këtu, këtu apo? Jo, gjithçka kallzohet, jo gjithçka folet apo. Prandaj, nga format e trajtimit të mendimit kaq është që nëse veçemi preq me të, s'paku mos lejon me u përkthy në fjalë dhe në veprat. Dhe e fundi që me të më të më përmbyll, të zot është pe forma të ë në gimet të mendimit keq, dhe të këtij, do të ruaj qës nga shërri i ti, tij dhe të shërimit pei tij është edhe komemortuar më që kështu ë mos përdorimi i standardeve dyfështa. Nëse dalmë mendu mirë për dikën, ndryj pozicionin sapo. Që të veten të aj e atë bëtet jap. Qysh çe pas chef ty kemi thënë për ty për shemb, më ndu për dy. Qysh çe pas e, po, është ç'shut është thotë. E pa laj që do ka mundsi me këndom apo Qy është ti ki arsuje, edha i ko arsuje Qy është ti harran, edha i harran Qy është ti habitësh, edha habitë Ketë ket është e mundshme, qka të doldhë ty e dhe është të mua po. E po, na kur bifele për veti, njëtë këna në arsuje Na dhe gjuna kur pëna këna arsuje Ma dhe njerëzit, ma shumë kanë arsuje për gjunaat e veta Se për i badit në tjere, va pëtër Për të fatë këtësisht ato Bele me mujt me tretu, i badit e dikuit si Gjinan, kër a i bën gjinan, këvarë suje. A i tjetër e dhe i badet, kër bën, e kërshet dhe jartë. Pse këto së nërë dëfishta? A bu? Pse ti e përgut e ki drejti me bojët? E a i sësh përgut e a i skodit, pse? Për a i a përgut, kërshet i mështë. Pse ti ki drejti për ti shka a i skodit? Nuk bën me përdoj së nërë dëfishta. Nëse duhet me përdoj, nëse ishtë si dash mendimi i mirë për ta, e për veti, unë e së di që a kajama, unë e di që Allah më falëtë, e qështut stabilizoheshe, e kondër ta, e kondër ta, si e kime të cekë ndesë e kaluar, mendimi i keqë për nefësin, jo në kuptim të zhgënjimit dhe a ku, jo ja, jo, ja. po të realitetë, të realitetë, për ndaj, mos përdoj standare dëfishta, nëse i përdoj, apo për mbëse, për mbëse të, të trajtimin, mendimin e mirë për ta, ndërsa atë tjetërin që përki kam e këthy, këtheja burë vetë vetës, këtheja vetë vetës, pëse duhet njerën me i sulmu me të këqia tonë, pëse allo? Smundje e mendimin të keqë është smundje jo në e zemrës tonë, nëse smundje me nëllë, e këna problem të kefundit letimin na viktimat e këso smundje, jo me shka këtu viktimat që ashtë me, andaj përder standarde të unifikuara, sot ke mundsi nëse duhet me une, ai, ka syaj, ai, ka syaj, unë ai korsuj ai korsu jone ska marrësh e ç'i shtosheroj ç'kështu nefsën e rahaton atë se nefsën s'a te li vdon dikon e e shon vetveten nefsit fort i dhan ç'ky është ndoshta ai antibiotiku më i padurshëm i nefsatë li vdon dikon këre kë ku jete a kto se bon nefsatë apo e për hir të mos përballimet e bon kabull më me jek mendimin e keq bash mosum qetë ç'shto Allahu i nafton Në e prahu me, me nefësi që shtobë Andaj, këtu e në më nëjë Shtatë udhëzime Për shërimin Nga mendimi keqë Allahun në dhash mendin mirë për Allahun fëllim eshtë Në rrujtë Allahun gjallavala nga gjithë në gacmim Nuk po thëmë mendim, po në gacmim Për me mendu keqë për Allahun të barë këtala Në e mbush të Allahun zemrën E mendin e gjuhun e veprët Mendim mirë dhe veprim mirë Në partë me Allahun gjallavala Po edhe pas taj me zv me ndonën mirë për një të të tërëm, të tjepin kohje pozitive të arsuatom njërën të të nësat këllamunsi dhe gjithë mund sëher kjo është aja që e stabilizon ke derësin sëher kimin në ujtë me dalë nga kjo regjin të dalë me lehe nga shëriati ju me njënzitin nga nefsin Allahun e dhashtë hajre përbërë qëtë zotish përbërëft në ndë ki më nërshëm zotu ndëruft A.S.A.